Teatrul Național Radiofonic prezintă Delir în 2 În 3 În câți vrei De Eugen Ionesco Traducerea Vlad Rousseau și Vlad Zografii Regia artistică, Atila Vizauer. În rolurile principale, Horatiu Mălăele și Rodica Mandache. O cameră ca oricare alta. Scaune, pat, toaletă, fereastră în fund, ușă în stânga, ușă în dreapta. Ea stă în fața toaletei, care se află lângă ușa din planul apropiat, în stânga. El... Se plimbă prin cameră, un foarte nervos și totuși puțin nervos, cu mâinile la spate, o în tavan. Parcă ar privi cum zboară muștele. De afară se aud zgomote, vociferări, împușcături. Cele două personaje sunt în halat și papuci. Halatul bărbatului e cam jegos. Cel al femei poartă semnele unei oarecare cochetării. El e neras. Nu sunt tineri. Când mă gândesc ce viață mi-ai promis și uite în ce hal m a adus. Hmm. Am părăsit un soț pentru un amant. Romantic, nu așa? Soțul era de 10 ori mai bun, don Joanule. El nu mă contrazicea prostește. Nu țin să te contrazic cu orice preț, dar când spui lucruri neadevărate, nu pot să accept. Eu iubesc adevărul. Care adevăr? Dacă îți spun că nu e nicio diferență, ăsta e adevărul, nu-i nicio diferență. Melcul și broasca testoasă sunt unul și același lucru. Da, de unde? Nu-ți deloc același animal. Animal ești tu, idiotule. Ba, tu ești idiotă. Mă imbecilul imbecilule, scârbosule, don joan Ascultă, ascultă, ascultă la dracu, ascultă. Ce să ascult? Ce să ascult de 17 ani tot ascult? 17 ani de când mai smuls de lângă soțul meu din căminul meu, dar nu are nicio legătură. Gata Melcul și broasca testoasă sunt unul și același animal. Nu, nu sunt același animal. Ba da, sunt același. Toată lumea o să spună că care lume, care lume, nu are broasca testoasă carapace. Hm? Răspunde! Și ce-i cu asta? N-are și melcul? Ba da, și ce-i cu asta? Melcul și broasca testoasă nu se închid în la pacea lor? Ba da, și ce-i cu asta? Broasca testoasă sau melcul nu e un în animal încet, bălos, cu corpul scurt? Mm. nu e un fel de reptilă mică? Ba da, și ce-i cu asta? Păi e, fiindcă eu îți demonstrez... Nu se zice încet ca broasca țestoasă și încet ca melcul? Mm. Și pe urmă melcul, adică broasca țestoasă, nu se târăște? E, nu chiar. Nu chiar ce? Vrei să zici că melcul nu se târăște? Ba da. Păi vezi, e totul una cu broasca țestoasă. Ba nu. Căposule, cap de melc. <laughs> Poftim, explică-mi tu De ce? De ce? De. Da. Proasca țestoasă umblă cu casa în spinare. Casa pe care chiar ia a țesut-o. Că de aia îi zice țestoasă. Limaxul se înrudește cu melcul. El e un melc fără casă. În vreme ce proasca țestoasă nu are nici în clinici, în mânecă Că cu limaxul e. Vezi, vezi că n-ai dreptate? explică tu, zoologule. explică tu de ce n-am dreptate. N-ai dreptate fiindcă care diferențele? Dacă vezi vreo diferență păi, Diferențele sunt acolo Există și unele asemănări nu pot să ne, Atunci, da de ce negi? Păi, diferențele sunt Că, că, că <gântă> uh, uh, uh, uh, uh, Limaxul Vezi, uh, noi uh, Dar n-are niciun rost Oricum n-ai să recunoști și pe urmă sunt prea obosit. Ți-am explicat odată n Noi iau de la capă, m-am săturat <gântă> Nu vrei să explici Fiindcă n-ai dreptate nu poți să vii cu argumente pur și simplu Fiindcă noi. ai Dacă erai de bună credință Recunoșteai Tu ești de rea credință Mereu ai fost de rea credință Tâmpenii spui numai tâmpenii Ce limax Limaxul face parte din Limaxul mm. Este adică Vreau să spun melcu, melcu e broascațe soată A, nu! nu M-am săturat Taci mai bine taci, nu mai pot să te aud cum bați câmpii. Nici eu nu mai pot să te aud, nu mai vreau să aud nimic. Nici că să mai auzi. Păi ce să aud? Ce să aud? N-am ce să mai aud. să stai puțin, broasca, țestoasă, n-are cumva coarne? Nu m-am uitat. E? Melcoare? Nu întotdeauna, numai când și le scoate. Broasca testoasă e un melc care nu și le scoate. Și cu ce se hrănește broasca testoasă, mă rog? Hmm? Cu salată, exact ca melcul. Deci, e același animal. spune ce mănânci ca să-ți spun cine ești. De altă parte și broasca testoasă și melcul sunt comestibile. Da, dar nu se gătesc la fel. Unde mai pui că nu se mănâncă unul pe altul, așa cum nici lupii nu se mănâncă între ei, fiindcă fac parte din aceeași specie. Asta înseamnă cel mult că unul e o varietate a celuilalt, dar e aceeași specie. Aceeași specie. Vită încălțată, asta e specia ta. Ai zis ceva? Am zis... Că nu fac parte din aceeași specie. Aha. Trebuia să-ți dai seama mai demult. Mi-am dat seama din prima zi, dar era prea târziu. Trebuia să-mi fii dat seama înainte să te cunosc, în ajun. Din prima zi am înțeles că nu o să ne înțelegem niciodată. Trebuia să mă lași cu soțul meu. Cu dragostea din sânul familiei, trebuia să mi-o spui și să mă lași să-mi fac datoria. Datorie care era o plăcere de fiecare clipă, zi și noapte. Și de ce ai venit după mine? Tu m-ai tras după tine, Tonjoanule, Au trecut 17 ani. La vârsta aia nu știi ce faci. Mi-am părăsit copii, nu aveam copii, dar puteam să am, câți vroiam. Puteam să am băieți care să fie alături de mine, să mă ucrotească Șap ani da, și o să mai treacă încă 17, încă 17 ani o să țină distracția asta Încă nu vrei să accepti adevărul în primul rând că limaxul are casa lui mica ascunsă prin urmare e un melc adică o broască țestoasă stai, stai, stai, stai, stai melcul este o moluscă gasteropodă moluscă ești tu Molusca e un animal moale ca broasca țestoasă, ca melcul nu-i nicio diferență! Dacă-l speri, melcul se ascunde în cochilia lui, exact ca broasca-țestoasă. Uite încă o dovadă că e același animal. Dar la urmă-urmele e indiferent de ani de zile ne certând din cauza țestoasei și a melcului. A melcului și a țestoasei? Gata, nu mai vreau să nimic. Nu mai vreau să nimic de asta. Gata! Eu mi-am părăsit soția. De fapt, eram deja divorțat. Te consolezi cu gândul că nu ești nici primul, nici ultimul. Nu e bine să divorțezi. Dacă nu mă însuram, nu divorțam. Nu se știe niciodată. Așa e. Așa e. Cu tine nu se știe niciodată. Ești în stare de orice. Nu ești în stare de nimic. O viață fără viitor e pur și simplu o viață fără viitor. Nici măcar. Unii au noroc. Norocoșii. Din ioniștii au. Oh, mi e prea cald. Mie mi-e fric. Nu e momentul să-ți fie cald. Tu nu vezi că nu ne înțelegem. Tu nu vezi că nu ne înțelegem niciodată deschiderea asta. Vrei să îngheți? Vrei să mă omori? Nu vreau să te omor, vreau aer. Zici că trebuie să te resemnezi și să te sufoci. N-am zis eu, asta n-am zis niciodată. Ba asta. da, ai zis anul trecut. Nu mai știi ce spui, te contrazici. Nu mă contrazic deloc, era alta no timp nu trecut. Când ți se face ție frig, nu-mi dai voie să deschid fereastra. Dar mai așa îți reproșesc și eu că ție e cal când mie mi-e frig și că ți e frig când mie mi-e cald. Niciodată nu ne e cald sau frig în același timp. Niciodată nu ne e frig sau cald în nu, același timp. Nu, niciodată nu ne e cald sau frig în același timp. Fiindcă nu e și tu un om ca toți ceilalți! Cum adică? Eu nu sunt un om ca toți ceilalți? Nu! Din nefericire nu ești un om ca toți ceilalți! Nu! Nu sunt un om ca toți ceilalți din fericire! Din nefericire! Din fericire! O explozie! Eu nu sunt un om banal! Eu nu sunt un idiot ca toți idiotii pe care ai cunoscut tu! Ne-a auzit o explozie. Eu nu sunt un neica nimeni. Eu eram invitat la prințese cu decolteuri până la Buric care își spuneau bluze pe deasupra să nu umble goale, avea idei geniale. Aș fi putut să le pun pe hârtie, A, aș fi putut, mi s-ar fi cerut să o fac, puteam să fiu un, un, un poet. Te crezi mai deștept ca alții? Așa am crezut și eu în ziua în care mi-am pierdut mințile. Pe naibă, m-am prefăcut că te cred, fiindcă mai ai sedus, numai că tu nu ești decât un cretin. Cretino. Cretinule, Don Joanule. Te rog să nu mă ies, nu mă face bine, mine Don Joan, nu ți-e rușine. Ei, lasă că-ți arăt o ție de mascare, uite cum îți zboară fardurile! Măcarule, domn Don Joanule! Don Juanule! Aveți că mai trag, ulei! Oh, Joanule! Oh! Oh! Așa-ți trebuie! Iataci! Ce? ascultă Ce-o fi apucat iar? Hai deschid odată pereastra aia, uită-te! E din orice că nu mi-e deschid? Treacă de la mine! Vezi? Eu am suflet! E adevărat. Ai înveți o știu o dată, e, oricum nu se mai fie fric. Atmosfera s-a încins. Ce mai sunt? întâmplă? Mai nimic. Sunt trei morți. Cine a murit? Păi câte unul de fiecare parte. Ha? Ah, Ia-te uite, ești un neutru, un trecător. Hai mai stă la pereastră? E, oricum se depărtează. Înseamnă că au plecat. Stai să mă o deschide. De ce-or fi plecat? Răspunde. închide mai ai fereastra aia, frig. Ai închis-o? O să ne sfocăm. Aha, aha. Ia uite-i cum stau la li se văd capetele acolo. După colți, de-o parte și de alta. În momentul să mergem la plimbare. Deocamdată nu putem ieși. Luăm o hotărâre mai târziu, mâine. Atât așteptai. Ca să nu luăm nicio hotărâre. De asta e situația. Așa o să fie mereu. Mereu. Că nu-i furtună, e greba căilor ferate. Că nu-i gripă, e război. Că nu-i război, tot război e. Simplu ca bună ziua. Și ce-o fi la capătul timpului? Știm prea bine ce la capătul timpului. N ai mai terminat odată să te pieptem și să te răspieptem. Ești destul de frumoasă. Oricum, nu poți să fii mai frumoasă decât ești. da nu-ți place când sunt ciufulită? Aia, ai și găsit momentul să fii cochetă. Uuuh. Mereu ești în timp. Am luat-o înaintea timpului meu. Mă fac frumoasă pentru zilele frumoase care vor veni. Ah! Ah! Ai văzut? Ești drănită. Rănit. Ți-am zis să obloanele. Am să mă plâng proprietarului. Cum permite mânaca asta? Unde-i proprietarul nostru? Pe stradă, bineînțeles, se distrează. Ce oameni, ce oameni! Dar trage dată obloanele alea! A prinde lumina ce mai dar nu să stăm pentru neric. E n-ai zis tu să trag o Au, au, au! M-a lupit, m-a lupit! ia-mă la ia-mă la rost! Unde o fi drăcia aia, ce casă are și proprietarul ăsta? imposibil să te descurci niciodată, nu știu unde și-a pus întrerupătoarele. Nu se mișcă, dar schimba schimbă mereu locul. De-aia să fii mai atentă! Am aprins lumina! Mi-ai făcut un cucui în frunte! Și nu m-ai călca pe picior? În special ai făcut-o! Special ai făcut-o! Se așează Cu fiecare tine. pe scaun. Ah! Oh. Dacă nu te a fi văzut, mm. nu ne-am fi cunoscut. <gără> Cum ar fi fost? Poate că m a fi făcut pictor. A? Sau poate altceva. Da? Cum ar fi fost? Poate că aș fi călătorit, poate că aș fi fost mai tânăr, poate. <laughs> poate că ai fi nimerit într-un azil, poate că ne-am fi întâlnit totuși altă dată. <laughs> poate că așa ne-a fost scris, cine știe. Da, poate. Poate că nu m-aș fi întrebat acum ce rost are viața. A? Sau poate că aș fi avut alte motive de nemulțumire. Da fi văzut copiii crescând sau poate m-aș fi făcut actriță de cinema poate că aș fi locuit într-un castel plin cu flori din de flori aș fi făcut și aș fi făcut oh, cum ar fi fost eu plec își ia se îndreaptă spre ușa auzi? nu sunt surdă, ce-o fi? o grenadă? Atacă cu grenade? Ah, chiar dacă te-ai hotărât, tot n-am putea trece niciodată. Suntem priși între două focuri. Mm -hmm. Ce idee ai și tu să alegi casa asta de la granița dintre cartiere? Eu? Păi eu? Tu ai vrut casa asta? Mincinosule. Sau n-ai memorie să o faci pe proastă? Tu ai vrut apartamentul ăsta pentru frumusețea perspectivei. Ziceai că mi ideile. Povești, povești, povești. Tu n-ai avut niciodată idei. Păi... Dracu putea să ghicească ce o să se întâmple Vezi, recunoști că tu ai ales casa Cum su o aleg eu dacă n-am avut nicio idee? Sau am avut, sau n-am avut, hotărăște-te Am ales-o la întâmplare Ia ia ia Ia ia ia i, I uh -huh. Închide bine ușa E închisă Ușa închide bine Închide-o bine când îți spun Pe la noi, pe palier? La... la... Potolește-te odată. Pe noi ne caută. Bat la ușa de vis-a-vis. -vis. Ah. Ah. Ah. Urcă la etajul de sus. Coboară. Banu, urcă. Coboară. Ba nu, urca. urcă. Spune-o, coboară să n-ai dreptate, spun că urcă. Coboră, de că nici nu mai recunoști gomotele. Uuu, urcă sau coboră totuna. tot una. Data viitoare la noi o să vină. Ha, hai să ne baricadă, o Dolar. Hai, împinge dolar. Împinge dulapă, cu ușii și mai zici că ai idei. Păi, dar n-am zis că am idei. N-am zis că idei. Trebuie să te hotărăști din două una. Dulapul ce n-ai? v împinge dulapul, împinge dulapul. O să stăm mai liniștiți, măcar atât. Liniște, asta nu vezi liniște. Ha. Ha. Nu mai știi ce spui! Ah, bineînțeles, cu tine nu poate o avu să aibă liniște, niciodată nu-i liniște cu tine! Ce te împiedici eu să ai liniște? Nu mă calci pe nervi! Nu mă mai gâng pe nervi! Oricum mă calci pe nervi! Ah, cara. Nu mai, nimeni, mai fac nimeni, mai ah. fac Chiar dacă nu fac absolut nimic, tot ai să zici că te calc pe nervi. Știu foarte bine ce se trece prin minte! Ce-mi trece prin minte? Îți trece prin minte ce se trece prin minte? Insinuari! Aluzii perfide! Și mă rog, de ce sunt fi de astea? sunt perfide. Da, e întâi și întâi că nu sunt insinuări. Ba da, sunt insinuări. Ba nu. Ba da. Ba nu. Ba da. Păi dacă nu sunt insinuări, atunci ce sunt? Ca să știi ce sunt insinuările, trebuie mai întâi să știi ce sunt. Dăm definiția insinuării. Dăm definiția insinuării. Te rog. Vezi că au coborât? He? Eu sunt pe de pe palier. Nu mai țipă. Ce l ar fi făcut? Shhh. Probabil le-au tăiat beregata. Mm -hmm. Ce idee caragioasă! De fapt, nu e nimic de râs. Dar de ce le ar fi tăiat beregata? E bun ce le-au fi tăiat beregata, mm -hmm. Doar nu o să mă duc să întreb. Nu-i momentul. Poate că nu le-au tăiat beregata. le ar fi făcut altceva, mai știu. Ești! Ești! Aude! Vezi? Vezi? Folosesc mine subterane. Ajungem în pivniță Sau în stradă Și aici să răcești În pivniță ar fi mai bine Putem să ne punem calorifer Putem să ne ascundem Nu o să le treacă prin minte să ne caute acolo Nu, de ce? E prea adânc Nu știu ce pe ca oameni ca noi Sau mă rog, nu neapărat ca noi Își duc viața ca niște animale în adâncuri He, scotocesc, e peste tot N-ai decât să te duci N-am să te împiedic eu să pleci Ești la aer curat Profită de ocazie ca să începi o altă viață dacă ți închipi că există altă viață da, nu e o ocazie prea bună Plouă, e ger Ziceai că mie mi-e frig Acum e mie, mă ia cu frig pe și spinării Am dreptul să mă ia cu fric pe și spinării Ai toate drepturile, bineînțeles Eu n-am niciunul, nici măcar să fie cald Ce viață mi-ai oferit Uită-te și tu Uită-te și spunem dacă e o bucurie să trăiești aici Rosti. Prozi, dar nu e să zice acum că eu sunt de pentru tot ce se întâmplă, pentru toată nebunia a lumii. Eu spun că trebuia să prevezi, trebuia să faci cumva ca să nu se întâmple cât suntem noi aici. Tu ești ghinionul în carne și oase. Da, bine, atunci eu mă retrag, îmi iau pălăria și mă retrag. <sus> Uite o carapace de melc spasă! Melcul nu are carapace. Atunci ce are? Melcu? Nu știu, cochilie. E același lucru. Au aolo. Hmm. Asta e o grenadă. O grenadă? Da. O să sară în aer? Stinge fitilul? N-are fitil. Aolo. Hmm. Uite că nu explodează. Nu mai pierde vremea. Ascunde-te. Nu putem lăsa în mijlocul camerei. Iau-o, iau-o și arunc-o pe fereastră. Iau-o tu, imbecile! O iau! O, o iau! -o. o arunc! Nu-i destul aer în casă Explodează la aer liber Poate că i omorât pe cineva Asasinule Deci nu vezi ce afară La grămadă nu se simte Până una alta mai scăpat odată de pericol Acum o să tragă curent Păi vezi că n-a ajunge să închizi obloanele Trebuie să punem o saltea Hai să punem o saltea <laughs> Trebuia să te gândești mai devreme Mai ai și tu câte o idee dar de fiecare dată e prea târziu păi, Mai bine mai târziu decât niciodată Filozofule, imbecilule, domn Joanule Hai, repede, salteaua Hai Ajută-mă, ce stai? Iau salteaua din pat Și-o așează în dreptul felestrei Acum o să mai avem de ce să ne culcăm seară, Asta e Tu ești de vină N-avem nici măcar două saltele în casă Soțul meu pe care l-am părăsit din cauza ta avea o mulțime. Era plină ca. Era era o saltelă a altora, mare șmecherie. Îți dai seama că în condițiile astea ar fi fost o mare șmecherie? Pe, în alte condiții n-ar fi fost nicio șmecherie. Caragioase trebuie să-i casa aia cu saltele peste tot. Nu era plăpumar de duzină Era plăpumar amator O făcea de dragul artei și de dragul meu Tu ce faci de dragul meu? De dragul tău eu mă plictisesc Nu e o mare ispravă Ba da, e o mare ispravă În orice caz nu te obosești Puturosule Cul, la, la cum închizi o ușă cum se deschide alta hai să mă îmbolnăvești m-ai mm. îmbolnăvit deja sufăr de inimă sau ca de singură iar ai să -i zici că nu-i vinat normal, nu sunt eu răspunzător. niciodată nu ești răspunsător e normal, e logica lucrurilor care logica? logica obiectivă a lucrurilor e logica obiectivă a lucrurilor ce ne facem cu ușa? pun-o la loc ia, ia, ia, ia uite nu-i nimeni la vecini, ha? Ori fi plecat în vacanță. Au uitat dinamita în casă. <coughs> Mie mi e siente-mi foame. Tu te să vezi dacă nu avea ceva de mâncare. <coughs> Am putea să ieșim. Ușa vecinilor dă în stradă din spate care e mai liniștită. <coughs> nu te gândești decât să o ștergi. Așteaptă-mă, stai să-mi pun Unde Uite ai te duci? Păi n-avem cum să ieșim. Ferenele s-a prăbușit pe palierul vecinilor, bineînțeles. E un de pietre aici. Ah... <coughs> nu se poate trece pe acolo Trebuie să așteptăm să se potolească balamucul de pe strada noastră O să dăm la o parte dulapul și o să putem trece Mă duc să văd, mă duc să văd <coughs> Ei, Doamne, dacă plecam mai devreme Acum trei ani sau anul trecut Sau chiar sâmbata trecută Eram departe acum, împreună cu soția mea, ne-am fi împăcat. Ea s-a recăsătorit, mă rog, atunci cu alta, la munte. Sunt prizonierul unei iubiri nefericite și vinovate. Ce să mai... mi-am făcut-o cu mâna mea. Asta este. Ce tot mormă acolo singur? Iar te plângi? Asta e. Nu, o gândeam cu vocetare. tare. Uite, am găsit cârnați. Ha. În dulapul lor, și pere. Mm -hmm. Ia sări capacul. Unde ne așezăm să mâncăm? Unde vrei tu, pe jos. Folosim scaunul pe post de masă. S-a mm -hmm. întors și eu cu fondul sus. Da. Ia. ia, ia, ia. A urcat. Tata asta a urcat. Păi zicea că au coborât. N-am spus că nu o să urce. Ah, puteam să bag mâna în foc. Mă rog, și ce vrei să fac? Ei, nu spus să faci ceva. Slavă Domnului! Bine că mi-ai oferit măcar posibilitatea asta. Dintr-o gaură apărută în tavan, cade o statuietă pe sticla de bere și amândouă se sparg. Vai! rochia mea! Cea mai frumoasă a mea! Singura! Un mare creator de mode, m a cerut de nebast! Ia uite. Ia uite, asta e o copie miniatură A lui Venus din Milo Trebuie măturate toate astea Trebuie să-mi dau rochia la curățat Unde mai găsesc eu acum curățătorie S-au apucat cu toții de război Li se pare relaxant oh, ce asta? nu nici nicio Venus din Milo Este statuia libertății Păi tu nu vezi că îi lipsește un braț? S-a rupt când a căzut era rup dinainte. Și ce dacă nu e o dovadă? Când îți spun că e Venus din Milo... Ba nu e. Ba da, uite de bine. Ba nu, ba nu, peste tot o vezi numai pe Venus a ta. E statuia libertății. E statuia libertății. E statuia frumuseții. Eu iubesc frumusețea. Frumusețea. Puteam să, să, să mă fac sculptor. Dacă... <rătări> frumoasă mai e frumusețea ta. Păi o frumuseție întotdeauna frumoasă. Mă rog, o rare excepție. Excepția sunt eu. Mm. Asta vrei să zici? Nu. Ei, nu stiu ce vreau să zic. Vezi? Mă jignești? Mm. Am să-ți dovedesc că este stat. Da, da, da, Staci. N-am chef să-mi dovedești nimic. Lasă-mă în pace. Batu, să mă lași în pace. Vreau liniște. Și eu vreau liniște. Da, cu tine. Hai! Hai! Hai! Cu tine e imposibil, după cum vezi. E adevărat, e imposibil să ai liniște. E dincolo de voința noastră. E obiectiv imposibil. Ah, M-am săturat de obsesia ta pentru obiectivitate. Mai bine fii atent la proiectilul, o să explodeze ca celălalt. Dar de unde, păi? Asta nu e grenadă. Fii atent, că ne umori. O să facă prap camera. E o schije de Toc Tocmai! un obuz. Obuzul explodează. E o schije de obuz. O schije de obuz e ceva care a explodat deja. Nu mai explodează. Vorbește, Iurea. Vorbește... Ce? m au spart glinda. Mi-au spart glinda. Asta e, ghinion. Cum o să mă mai pieptă eu? Hai să-mi zici iarăși că sunt prea cochetă. Mai bine mănâncă scârnătă din tavan ca de Ea și el se ascund sub pat. Cei doi se află sub unul lângă altul. Când eram mică, eram un copil. Copiii de vârsta mea erau și ei mici. Băieți mici, Fetițe mici, Nu aveau toți aceeași înălțime. Întotdeauna sunt unii mai mici și alții mai mari. Copii blonzi, copii bruneți, copii nici bruneți, nici blonzi. Învățam să citim, să scriem, să socotim. Scăderi, împărțiri, înmulțiri, adunări. Fiindcă mergeam la școală, unii învățau acasă. Era un lac undeva pe-aproape, cu pești. Peștii trăiesc în apă. Nu ca noi, noi nu putem, nici măcar când suntem mici, deși ar trebui, de ce nu? Dacă studiam eu tehnica, hmm, ajungeam tehnician, fabricam obiecte, obiecte complicate, obiecte foarte complicate, din ce în ce mai complicate, asta ar fi simplificat viața? Noaptea dormeam. Un curcubeu, două curcubei, trei curcubei, patru curcubei. Le număram. Pa chiar mai multe. Îmi puneam întrebarea. Trebuia să răspun la întrebare. De fapt, ce întrebare era? N-aveam de unde să știu. Ca să găsez răspunsul, trebuia totuși să-mi pun întrebarea. Da? Întrebarea. Cum să găsești răspunsul dacă nu spui întrebarea? Și atunci îmi totuși întrebarea. Nu știam care e întrebarea. Eu puneam. N-aveam altceva mai bun de făcut. Aștea care cunosc întrebarea sunt descurcăreți? Răspunsul depinde de întrebare sau întrebarea depinde de răspuns? Asta e altă întrebare? Pa nu, e aceeași. Da? Aceeași. Un curcubeu. Două curcubei, trei curcubei, patru curcubei. Totul e o excrocherie. Ascultând zgomotele, privind molozul care cade și proiectilele. Cioburi de cești, capete de pipă, capete de păpuși. Sunt unii care, în loc să moară singur cuc, se omoară între ei. Vezi, n au răbdare. Sau le face plăcere. Sau poate vor să-și demonstreze că nu e adevărat. Păi, o fi mai ușor, așa, mă rog, sau mai amuzant. Asta e societatea? Da, se omoară unii pe alții. Se omoară pe rând? În același timp nu se poate. Ha, eram în pragul și priveau. Era așa o pădure cu copaci? Da? Ce fel de copaci? Copaci care creșteau? Mm. Mai repede ca noi, mm. cu frunze. Doamna frunze legate? Da. Taci, taci o dată. Ce-i cu tine? Nu te-a atins. Nici pe tine. Atunci ce ai? Nu, nu știu, ar fi putut să... Așa ești tu, mereu o bumbă. Bă, tu bombă, bombă mereu. Mereu te tem pentru pielea ta și mai vorbești de alții. Ești anxios, asta ca să nu zic laș. Mm. În loc să ai și tu o meserie acolo, mm. meseria e brățară de aur, toți mm. au nevoie de un meseriaș. În caz de război, ești scutit? Ia, ia, ia, Se întorc, yeah. se întorc, de data asta urcă la noi! Păi te fiți că nu m-au de pomană? De cele mai multe ori te sperii de pomană? A, nu și de data asta! Și că vrei tu mereu să ai dreptate. S-a terminat. E recreație, îți spun eu. Ies de sub pat și se ridică în picioare. Haide. Se uită la podeaua acoperită cu proiectile, da. la găurile din pereți care cresc continue. am putea ieși pe aici. Asta unde dă? Despre scări. Spre care scari? Despre scările care dau în curte. Spre scările care dau în care curte. Dă spre scările care dau un curtea care dă în stradă. care dă în care stradă. Care dă în stradă unde e război. Atunci e o fundătură. Atunci mai bine rămâne pe loc. Nu spune pălăria, că n-are rost să spui pălăria. Eșirile pe care le găsești tu sunt întotdeauna proaste. De deci ce te mai gândești să ieșim dacă tot nu se poate? Păi nu mă gândeam să ieșim decât dacă era posibil să ieșim Atunci nu trebuie să te mai gândești la Posibilitatea de ieși. Ți-am zis că nu mă gândesc la posibilitatea de ieși. Ți-am spus că m-aș fi gândit. Numai și numai dacă posibilitatea ar fi fost posibilă. N-am nevoie să-mi dai tu, mie, lecții de logică. Am mai multă logică decât tine. Toată viața mea stă mărturie. Ai mai puțină. Am mai mult. Mai puțină. Mai multă, mult, mai mult. Taci! nu -mi spune tu mie să tac. Taci și ascultă! Ce fac? Urca. Urcă. Sunt mulți. O să ne bage la pușcărie. O să mă omoare. N-am făcut nimic. N-am făcut nimic. Păi tocmai de Nu am amestecat întrebările lor. Tocmai de aia. spune eu, Tocmai de -aia. Și dacă ne-am fi amestecat, tot ne-ar fi omorât. Era mulți la asta. E o consolare. A scăpat totuși de bombardament. Nu mai bombardează. Urca, urca, urca și nu se mai bat. Sunt câte cei de victorie? Au câștigat. Ce-au câștigat? Nu știu, bătălia. Cine a câștigat? Oia care n-au pierdut. Și care au pierdut? Nu au câștigat. De ce cum mai ești. Mă ducea și pe mine mintea. Ai totuși ceva logică. Nu prea multă, un pic, dai. Și aia care n-au câștigat ce pac? E, sunt morți sau poate plâng. De ce să plângă? Fiindcă au remușcat. au greșit. Acum își recunosc greșeală. Cu ce au greșit? Au greșit că n-au câștigat. Și care au câștigat? Au avut dreptate. Și dacă nici unei, nici alții n-au câștigat și n-au pierdut? Atunci e pace albă. Și ce se întâmplă? Este ceva spălăcit. Toți sunt roșii de furie. Oricum nu mai e niciun pericol, deocamdată. Nu o să-ți mai fie frică. Păi nu o să-ți mai fie frică? <hă, tremurai. <hă> nu ca tine. Eu m-am temut mai puțin ca tine Fira, să Fie asta îi de la capăt, tocmai când a căzut salteaua, hai să ne băgăm supat! Dar de unde? Stai liniștită! E sărbătoare! Sărbătorezi Victoria! Defilează pe stradă, se vede treaba că le place! Da, nu se știe niciodată! Nu să ne pună și pe noi să defilăm? O să ne lasă în pace? Nici când e pace ăștia nu te lasă în pace! Stăm totul ceva mai liniștiți, e mai bine, orice s-ar zice! Nu e bine, e rău! E mai bine rău decât mai rău! Filozofie! Filozofie. Nu te mai lecuiești. Experiența de viață nu te ajută la nimic. Te face filozof. Ziceai că vrei să ieși? Poftim. Ieși. Păi da, da, nu în orice condiții. Dacă ieși, vor să mă plictisească cu tot felul de întrebări. Trebuie să aștept să se întoarcă la casele lor. Prefer să mă plictisesc singur. Dacă vrei, ești tu. Nu te opresc. Am priceput eu ce urmărești. Ce urmăresc? Vrei să mă arunci în stradă? Ba tu vrei să mă arunci pe mine în stradă? Mai aruncat deja, suntem în stradă Suntem, dar nu de tot Se veselesc, mănâncă, beau, se învârt, sunt grozavă ăștia. Sunt în stare de orice, sunt gata să sară pe oricine, pe o biata femeie Vă dați seama că nu pot să accept așa cu oricine Mai bine cu un idiot, măcar un idiot nu-și face planul. Exact asta îmi reproșai Și continui să-ți reproșez mm, Ce ormai mai pune la cale? Ea ea au amuțit. Nu mai poate să dureze mult. Din câte știu eu atâta vreme cât au o idee în cap e înfiorător. Dacă nu mai au nimic, atunci se pun pe căuta și caută și caută și caută. Găsesc Mirce, mir ce? Nascucesc e ceva. Te poți aștepta la orice. Măcar când se bat, chiar dacă la început abar n-au de ce, găsesc întotdeauna motive. Nu s-ar peste cal. Mă rog, se mai întâmplă unde ori. Dar măcar se canalizează într-o direcție. Iar când au terminat, Trebuie să i-a de la capăt Ce să facă și ei? A să mai găsească Găsește tu în locul lor <hânt> Nu ești în stare Nu vrei să-ți bați capul Nu-ți pasă De ce nu-ți pasă? Dă-le motive dacă zici că asta caută ei, Nu există motive pentru nimic Asta nu împiedică pe oameni să se agite Păi auzi? Au încetat să mai cânte Ce-ar mai pune la cale? Crezi că ne mai paște ceva? Mă rog în afară de primejdie Dacă tot zici că n-au ce să ne facă Poți să trăiești în casă Aici e viața ta Dacă ai vrea Numai că tu nu ești în stare de nimic Îți lipsește imaginația oh, Soțul meu era un geniu Am avut proasta inspirație să-mi iau amant Așa îmi trebuie e, e, şi, şi, şi. Nimic Măcar ne lasă în pace Așa e a izbucnit pacea, au declarat pace, ce o să se aleagă de noi? Ce o să se aleagă de noi? Era totuși mai bine înainte, aveam timp. Înainte de ce? Înainte să înceapă, înainte să fie început. Înainte să înceapă ce, cine? Înainte, că nu era nimic, înainte să fie ceva. Uh, cum mai reparăm noi casa? Hai asta mă întreb și eu. E datoria ta să te descurci? Nu mai găsim noi meșterea acum. Au ieșit toți să sărbătorească, chefuie, sunt toți pe afară. Adineauri erau imobilizați de război, acum sunt imobilizați de pace. E tot aia. Oricum niciodată nu-i găsești. Fiindcă sunt mereu peste tot. E păi, nu-i ușor să nu fi nicăieri. Mm. S-au potolit de tot. E adevărat. Orfea de la capăt, spun eu. Nu ar să se cumințească niciodată, la ce bun. Păi, ca să le treacă viața Trece și a noastră Alor trece mai puțin, stupid Am impresia că ar vrea să-l plictisi Te poți plictisi în atâtea feluri Uite eu Tu niciodată nu ești mulțumit de-al tău Întotdeauna invidiezi pe ceilalți Noi trebuie să reparăm casa Nu putem rămâne așa Ai vrea tu să fii aici soțul meu Plăpumarul Plăpumarul Plăpumarul Plăpumarul Printr-o gaură de zid, apare capul soldatului. Janet E pe aici? Janet? Care e Jeanette? Nu e nicio Jeanette aici. Nu există niciun fel de Janet. Cei doi vecini apar pe ușa prăbușită din dreapta. Acum am picat. Ce surpriză. Ați fost tot timpul aici? Cred că a fost pasionant. Noi am fost în vacanță. Habar n-avem. Ne Ne-am ne distrat bine și acolo. Nu facem nazuri, ne distrăm bine oriunde e un conflict. Reparați-vă ușa! Păi, dar nu e nicio janet aici, o janet! Dar pe unde o umbla? Trebuia să mă aștept. Ce pasă mie, vezi de treaba ta? Mă îngrijorează. Trebuie să reparăm ce s-a stricat. Dă-mi mâna de ajutor. Ești pe urmă. Ești tu pe urmă. Ești și noi pe urmă. Pune salteaua la locul pereasol. Aranjează-o ca lumea. Păi, de ce nu mai e niciun pericol? E curent, e gripă, Se microb. Trebuie să fii prevăzător. Nu aveți idee cine ar fi putut să o vadă? Ea pune salteaua în dreptul găurii pe unde se vedea soldatul, apoi închide ușa în fața vecinilor. De sus se aude zgomotul unui ferăstrău. Păi, auzi, o iau de la capăt. Ți-am zis că să ia de la capăt. Tu m-ai contrazis și eu am avut dreptate. Nu, n-ai dreptate. Vrei să spui că nu mă contrazici? Poftim dovada. Nu o iau de la capăt, zic eu. Ei nu o iau de la capăt. Se văd cum coboară încet de sus, spânzurând trupuri fără cap. Capete de păpuși fără trup. ce mai fi și asta? Aoleu! A!" Atinge unul din capete, se uită la celălalt. ce asta? ce e asta? ce asta? Nu ești oarbă! Trupuri fără cap, cape de fără trup! Oarbă am fost când te-am văzut pe tine. Nu m-am uitat atent. Aș vrea să fiu oarbă când te văd. Și eu aș vrea să fiu oarbă când te văd. Păi dacă nu ești oarbă și nici complet idiot, atunci explică-mi! Aoleu! A. A. Coboară ca niște stalactite! De ce? Vezi? Nu s-a terminat conflictul. Hmm? Vezi? Bă, da. Ăștia condamnă cu sufletul în păcat. Au instalat ghilotina la etaj. E clar că e pace. Ce nu facem? Uite-mi ce mai ai îi băgat. o baltă. Ai mai bine să ne ascundem. dă mi mâna de ajutor. Putrosule. Don Joanule. Astupam amândoi doi fereastra și ușile În timp ce se văd în continuare siluetele și fanfarele Printre zidurile în ruină, din jurul camerei Ești Ești un Ești un Ești un Ești un Își dau palme Mergule. și fără nicio tranziție pun din nou pe treabă. Ați ascultat Delir în 2, în 3, în câți vrei de Eugen Ionesco, traducerea Vlad Ruso și Vlad Zografii. Distribuția a fost următoarea: Ia Rodica Mandache, el Horațiu Mălăele, soldatul Petre Nicolae, vecina Ana Mari Ziegler. Vecinul, Ionuț Chivu. Asistența tehnică, Mirela Anton. Regia de studio, Milica Crăiniceanu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect, Domnica Țundrea. Regia artistică, Atila Vizauer. O producție a Teatrului Național Radiofonic, Mai 2009.